او خو رسول جهان سره تعلق پتاه بلکې نه پथामک ددا پथामک براشي نو د دې د دې نتیجه به عامه نشو او حسن بن تابعی وای چې مراد د امر نصری عذاب دی یا دنیا کې یا آخرت کې یا په دنیا او دا عذاب کله ته सुद्धा ته ولسونه ته خدای ته خدای درشلو د جهان پیسه بالله نه بهتر دی نو خدای به پتا فعذاب راوی نا عذابونه په قسمونه دی نو کله به وباراوی کله به مرزونه راوی او کله به چې کم دی خپل مابین کی مخالفتونه پیدا کوي پس په اوفه نا عذاب دی عذاب د دنیاوی او یا عذاب د دی یو عذاب دی کې دم په دا چې دا حسنې برسي دا خبره ډیره مصطفی رحمان امره والله لا يهدل قوم الفاسقين او الله په ہدایت کې کوم قوم پاسکتا دا راز اوسه یو غزا دغه شوسو کوم غزا وا ها دا چې کوم دین نه او جنگي خونې چې خبره متوفته اجمالاً کړی دا مارو خیر لقد نصركم الله الله پاک دتا شریعتات کړی دی فی مواطن پا د دا جنگ کی د میدانون دا جنگ د پا ماوازیو دا جنگ کی کسیرتن پا دیرو ماوازیو کی لکا پا بدر کی په بنی قرائزو کی پا بنی نزیر کی پا خندق کی دیکھا په دیجی پا بدر جنگ دے کافران رول دا مکیرہ دیو جنگ لملائی کی قضا دی اوبل و یومہ وزکر یومہ بنے نادا سکارو شبت خاطر ﷺ په کبور او مختصره خبرو وو پس سمکه وکل نو داعی کارو شو چې د تکيه خونې م वादा چې د مکی معزمي او د پایب په مایې کې پروت دي دا وي غزوی خونې ومتوي غزوی حوازین ومتوي او دا نه غزوی او تاس ومتوي دا ټول خبره ا دونه د دې مودې کوړي او چې خبر شو کنا نو او وی به چې علاقه خو چې د مقام معزمه فتح کړو نو شپه موږ حمله کوي راويش غوته تیاری برنامه وی کی نو دا پېګه دا تاسو نو د او د حواژن خلق نو زنانه د پرارمن کې کنا رینه تشتین زدا زنانه به یو پیبل شي اووی چې پر دې چې تتاسه او دا پی سي دې وخت یو مالو ټول مال اخبار مال بار تر وږه او بس پی سي مروړي ویدا, ویدا دا بس ختمه او ژوند موږ واپس نشو او ورته کې کور کورنځي دلته دا وګيلي چې په پوری کړی دي بس نو سلام پیږي را به خبر کا حضرت مبارک پی وی دی بر کنه نو موږ هم د دې بلاوال منکو زم د جنگي هغه په تبوک په شادي کې آتا له پښتونوی جوړتا نه څه په حاضر نه ادا لا ورته ځاوي تیارې کړې دي او حضرت حضرت مبارک چې کله وتی د مکه موعظمنه نه کړ ومکه موعظمنه نو وتی دلبي واکه دلته خوشطول ځنه شم بیان وریږي دا ښه نو څلو روزره د پنځیز زروفه الحافظ ابن حجر فيگم ولالکاری وغيرها داګه انده جام فکر دي چې سره د زنا نهونه د ماشومان او وړاګانو سره پیزي زره دي او جن یلی په کسور زره دي بالا خبر صحیح سپهاله و, و, و, و دی دی. ان خلک تیز شوي دي ولالکاری ما ثلاثه دي نه حیرته مناسب ها او حیرته مناسب خلک زیګول دي بلی فی شې چې په ساغه دا دا جواب غ کړی دي چې دا پروینه ده چې یې پروانته آ موږ په مسلمان با ولیده من قله تن وینن به موږ مولوب عثمان دا دا چې وینم شو یم مكنه کا بیر ټول یني یني په یو فوکس باندې او ټول صحابه درونکو لري پوری چې با د کسان مکی معزز می تمرار رسیدل دون منډه والی شو اوس کنه پس هغه ویلا سلام پات شو عباس شپ چې او کنه دا سلام یې دې او بل چې کم سفیان دی نو چې مسلمان شونې به کله په لار دوم په اچه طالبان داگه کئی که نا خوبتان اگه روز بانده لک پولار دیده حضرت او حضرت کچر بانده شور او حضرت تیخ ده نده کدی برای ابن عاطب تشوبی ویتاسوی بجنگ خونین کی تیخ دوکلوی او رسول اللہ نده کدی او مانگ بکری خواه نده کدی وی بیا میاد دارا نیواروکا چلک دی برابر کملک تطبروکا وی حضرت مبارک درق دے کسو او کو وی په جنگا او د الکيري پهغه بلاندي په دغه باندې شور دي هدا دوه کسان وسره نجدي دي باقي اشرم مبشران وی مسره شته ما وین نجدي نو اشرم مبشران مبارز دي ویم ته خپله ده کړی وړي ادیکه نه ده کړی او با ساته چې کوم دي خوسره حلس کراغلي چې نه دی سلام سره یو خپاسر دي او بل ابو شفیعاندی د ابوکاساندی نو موږ چې نیوز دې داد ودی نور چې د ابن مسعود او استاد فاروق اعظم او استاد اطوش دې چې دې اکبر دې د کور دې مورخه او خودونه د چې نیوز دې داد ودی او نبی رسول او په دغه ټیم کې وی کذب انا ابن, آن ابن عبد المطلب او پس چې کنا خور موشتلی شهد دوه مورې او بیاجی کم دی آباسی بی آباسی بی آباسی مارتوی چی دید وکارا بوری سر بی مشرگی تریدی خو بی آواز ورکا اصحاب دی شجریت آواز ورکا وی دا دی سنگ دا دی اختاو کنی اصحاب دی شجریت آواز ورکا وکانا سییتان دی جحوری و صوتو وی دا د آواز با پا تمیلکی آوری دیشو آتمیلکی جی بیدر سپیکنی جی آتمیلکی آواز وی بس اے یا اصحاب شجره بګې او دا وی چرشلا درې موجود دي او من یو کرر بلغه الجنه acha sok chra mo ra ra lagi dal par janat aw no paray ne aje poi che kho de mide kasmi che sahabe ikram rasulullah ta da wishata ویرثلات دا چې را واپس شو لکه سرنګي چغوا چې لکنه تا دا د ورکوټي بچینه لري قوت دي او تا اقخذینه برابرې کرا پرې چې دا د ورکوټي بچی ته سونه پتون دی راځي دا حدیث ښه پات دی په پتون دی راځلو بچارې په چورې په کوو اوبس پېو شات کې حوادن پتا او دوم رمبازو ندی چې په لکاو مړ دی په او زه ترې ته رمړم او اگر یو بيزي ان څې پره واستیم کړم ا بیا نه پوزمې هغه وساله ته ترس نه راځي دا څنګه ورته نه دي دا دا ټکی چې د فخریہ کلمه ده دا فخریہ کلمه ده خدای د صحابه په جو به نه ده وخه چې به نو وي دا په یوه کمی متاعوبلی په یم دا دا په دې کله خبره کا په خبره دا وکړل ان لا مانی دا خبره ده دا په دې نظر اصل کې دا موجوده دی یا به خلقت خداه چې په مش خداه چې سکتي په دې کې چې شي کړیږي ښې کړیږي خداه چې سګړي دي ښې کړیږي یعنې په خداه او کا اچھا شي کړیږي صحابه وځو په اړه کړیږي کتاب کې او یوم احفنان لا حنال جدید مکی او دو طای پما بین کی زیریت ما تاسو ته پرې کې ادا حواذن سردا جن د خدا په شوال دی پاتم کار د هجرت و یوم احفنان او یات کی روز د حنال ریس عجبت کوم پکموخ کی چې تعجب کیو غرد او خوشاله که تاسو لږه کثرت کوم هغه ډیر والی تاسو نه فلم توغنی دی فایو نکړه ان کوم د پنک ا ته پیږي کنه تاسو نه یو شیز دشمن نتا او توا ات او تندرو شو په تاسو باندې سماکا دا کی نای د تاسو نه پرابله بیا ماره حبت او سود مع شعدحا سره پره خیدا غینا ثم وليتم او بیا تاسو کو کړی دے شاكون کی پیږي کنه شرکس وړون کی ثم انزل الله او بیا الله پاک نازل کړ سکینتهو بیګ سکینه اا سکینه پله بیګ سکینه ول مول کړي دي چې دا اغه رحمت تیچ دي باندې تسکین د قلب راځي آرام دي دي دا اغه رحمت خاصه دي چې پدی سکون د قلب راځي ثم انزلوا سکینتو علی رسول خپل پیغمبر باندې وحال للمؤمنین او خپل مسلمانانو نو رسول الله مبارک او انزل جنودا او الله او ولي د لخکری تاسې لخکری توسو نه کړتو بل جمله د خبريه لم تروخا چې تاسو نه لیدل هغه کلی دي حديث کرا وی دي چې دا چې کم دي نو کې 120 پې الجامعه غست 20 او 80 چې دینه دا برګ دي تو رسپین پدې اسونو شريوي او عذب الذين كفروا پې کنا او عذاب به ورکا آی ته سامو ته چې دي او ځان لیکه جزاء الكافرين او دا جزاء د کافرو د په دنیا کې شوم یتو بوله او بیا چې کوم دی الله پاکو ته وټو فرمایله په خپل رحمت سره مم بعد ذال پس او يا ايحو الذين امنو دا دا هم کا له چیرته خبره يا ايحو الذين اے دی مان خامندان وین نما المشركون لكن المشرکان شدین نجسون دا پلیتی ولی زګه چې باطنه خراب دي نو پلاایا رب المسجد الحرام دی باندې چې کیږي چې مسجد حرام ته دا, دا حج او عمره د دا فارادا دای ما مزم بزپ دی دا حج او عمره د فارا بعد عامه مخاذا فاستکان د دینه چې تا قدی جن هم کال دی او ان خفتم او ای مسلمانانو که تاسو یې زرت <مس> کیاله الله تاسو به پرور کی رحم پغلنا بخششنا ان شاء الله خدای رضوی موږ په سیدانو په او په جزو په وغيرها باندې الله دی غنی کړکنا ان الله ان الله علیم حکیم او قاتل الذین بسراز او اسکا په دې تاسو وز خبر خلکو تنا میچ پته مګمو کړو او هم شوا چې لکته مونږ چې ترانش بیرارل چې مونږ څه ځان برابر پس حضرت خبر را کړه چې په دا شهور ښه ښه جنگي تبوق ماته ته دي ضرورت چې شوګه آزاد کړي درې هغه درې مو شروع کی حضرت درې می خبره شروع کی الله پخوا کو یو ار جبیر کنه قبضه پرې پټه مکوا نامه ته وی داخلا دا جنگ خنین مخلاف فوج مد دابا کی دا پارا مکمل او ورپسې چې کم دین او کې یو ال سم پارا سم دته وي دا بس خالص پر جنگي او مابين کې پکی دا ریپرتو څو صرف خبري دي او نو پکه څلشي صرف د ایفرق خبري پکی دي او پر جنگي خوناندی دا غړیا تبوک قاتل الذين به کې او جنگي کوي اے مسلمانانو دا رازادا تاسو مشرکانو د کتان د خدای په باریک شو نو او شورو فق تعالی اعلی کتاب دی جنګیږي د هغه کسان سره چې ورونه چیما نرونی پن لاو پروچو مستنه ما یو کئما نه پروچو پن لاو پروچو مستنه بین په حضور به ایمان راوړ کړه نه وړه هغه دې دي او لا یحبی او دې حرام نګنی ما حرم الله اغلل چا الله حرام کړی دي په کتابت کې او رسول الله او سنت کې لکه خمر او خنزیر ته حلال وای کنه وای يهوديو او سمخینجر وَلًا او بلای او بلارا کی بی نم بی ا تکا نکئی دین الحق دین الحق ترجمه دې تلم ولای ی دینونا بی ا تکا نکئی دین یعنی دوی نم نوقات کی دین الحق تا یعنی نو قبل دین الحق حق چې اسلام دی من الذین من دا بیان دی من الذين تأي كسان أوت الكتاب جاويت ورقر جويته كتاب فهيكيكنا شيئا نغدي احلي كتاب روميان روميان نصوار آلي برياد بنا حتى يوت الجزية تان سوسرا جنگي تان حتى تان جان غاية تان قاتلو ولی چكلا مهلا جزية راك نبا بسرا جنگ تان جزية راك ابا جنگ سنگا حتى يوت الجزية دردیش دویور کیا سو جز جا انہیں خراج ہو ان یدین پخپل لاس را پخپل لاس را منا سو چو بل وکیل دعوہ خیانتا اس تر رولا بیرے ہو فاروکی عظم خبرہ میں کڑے وکڑا نا غیادہ لرہے چوک دخبرہ میں کڑے وان ان یدین فائی کی پخپل یعنی پل بپی نو وکیل کئی اوہم صادرون او دی بخوار و زلیلوی حکم دا اسلام تا را وقالت الورقهذا لا لا تغطى لا يوركو ابن بيت جهكم وقالت اليهود او اليهوديان جوازر بالله جوازر الاسلام جديد نادا خدير والاعوذ بالله او قالت او اي نصارى جل الله الله ذلك دا دا ينادا تيذا بخلي او بهارز کې ولا میزداف شتا کسر په پخلې ده او متع اګه کافیه کې مراغلې ده ها وتوفی ہونا وی مشابه کې قول الذين كفروا نبی دا اخصار سر چې کاچې دي من قبلو او مزدت من قبلهم چې په خوار دینه د تشوې دي چې غدد دي او همشران او یا مشرکان دي ان تلهم الله تعالا وتخديريك فيك لعنه الله الله دې बरबाद کړ او دې ته الله پاک قتلګ خطر کړ ان ايو فشتل خوشا من دون الله سوا ده خدینا اول مسیح حبنا مريم تيګه اول فيني ولي ومسيح ابن مريم تيګه ربن اي والمسيح او لیکن بما هو نقي تمامه دی ولی ییل الا یعبود الله یعبود شدی عبادتو دی الله واحدہ ته خدای یو لا اله الا شنیستر معبود پر حق الا کو شوا السلام او کوغنیان دی اسلام دی یوش نکون او دا دین اسلام مثال پشاندن ورده دا دی راسی مثال دلک دینورت صدیو بیدریگی و پاکو کی بانی ملکی اسلام دلس ضررلی چی رسولی آسیدان بستریکی جی دا صلی بردان صبی کی کنا صدی دیک دینورت ورده پکی ورکی کنا دا در آرانا چطا کمشی آرانا چطا کمشی آرانا چطا کمیی آسیدان بستریکی یو ری دونا ایرادلری آنیتفقو چو نور اللہ کہ اللہ پاک د ارشن الا یتم نورو مگر دار چ کی او نور بیگی کنا نور دینه او بشر انبیه چ پور کی غنور د دین خپل او شدیت د خپل پیغمبر ولو ک ال اگر چ کافر دابت غنی چا ولی اسلام ته غلب رالا ولذی تعالی ربی نے زیرو بمثل ذات ارسل رسوله کو چ درالیکری خپل پیغمبر مل خدا په پېګې کښې قرآن یې ژويب او د دین الحق او د دین الیه دین چې څرګند دي یوز هرکو د دې پر ځال نه غالیب کی دې کې مې تاسو تدریخ خبرې وکړې ویل کړم یو کښې چې الله کی ال دین کله یې په ټولو ادیانو باندې یو مانه غلبې دادا دا دې د تمام ادیانو ناسختي او تمام ادیانو منسوخ په غلبې را نه ل... دنا فقم من سوق باندې غلا بني دا معنا دي او یادارا جدي غالب کی فادیانو کل حباندي په اعتبار د دلیل د دلیل په اعتبار ټکټی او بل ظاهري کی پدين کل باندي په پا اعتبار د سلطنت خو ير المسلمون کاملو انکار المسلمون کاویل بی بېګه چې کامل بی او په مختزیااتو د اسلام باندې راتکای نو بیا په سلطنت نه دی وی. بېږي. اغه شته دي. مشر زده اوس من دا چې کوم دې دا کافر زره کنه دځه او دا په سر تک تک لا کوي نو دا وړي را کوي. نو په ممکن دا قریدا ځان لیک چې کوم وعده شوی دی. الکسره باقاعده نکاح تل شی وی دا پاګم په ډوړې شوی دا او ډوړې واپس راغلی دا انکه او هغه مفولي ته با هیڅ کوم دې کور ته پډولې کې وډې او دنیا په ددې پیښوي دا زغاوچه چې دا ځکه کاملش کاندي دا څه شه دي دقه شهر جن دا څه موږ خو مسکراتې شوخه ولو کرحل مشكون او اگر کبدې گني شمشت وې دین د درو پیر خونت تبا شه دي عبد مبارک و وحال اف سد الدين عبد الله ابن مبارک عبارت دي و هل اقصد الدين او الا الملوك الصغار بدرین و باجان غنیا غنیا بدرین اغنیا دي کرن دي تبایئ کړي دي تبایئ کړي دغه باد خانان او چله کړي دومره تبایئ کړي دي چې زه به تاسو وایم چې دومره تبایئ لیکن د کیدو به یو تبایئ به وونه اقا و جره کې وشته او په دنیا کې هغه جوړه کې چې دی نو څه په خېر پکې به کې خائف نه پاتې. دا دا باندې. نو نو په نې باندې زیرې نه پېختاره شته. دومره زړه. هغه نو چې څکړې کوي دا بلښتوک کوي. نو یې راوستې دي. او دوی نه به هغه تر څلې او دا عورت و تخکاره کلیدی او غول زیره نا پیختایی تقوه داشه گوناه بطرده ایدی نو بطبقه دیگه یوشوه او دویم دویم جدین خراب دیگوه اول ما یسو دا بطریق مو گوله باولا او دا غریق گوله شخصی بطنده او زروله که دا سلطه بی ویده دا بسال روجه دا ایلا نو کار دین خو موږ چې دا دین خدا دین شتات دین صبر څه شهري څه دا ته وږي شک دا دا وی مشتا ر دین صبر دا کا ورنټې کړشه نو زدارانی دا چې زالمان جو څه هغه دی خو چې وښ نو حکومت مارګر دې نشته دی او رحمانه او پرچه کم دینو سدي دېګي او بترین پیرام د دین توبای کړي بهترین بخشید د درې خ درې خو یاره څو څو سره لګواب اغنیا او څو یو او علماي ایشو عبد الله ابن مبارک تر دې نل پپ یو چه اې دې مرحبا دان بن کثیره مینه الاحبار چې به شارکنده د علماء د یهودو وررحبان او پیګي او عبادت گزار ته نشوارو نه اکلونه خری اموال الناس مالونه د خل کو بال باطلې پیګي په باطل لکر شوته مې شوته په ورک په چا سره چې ماته ته وېډویې دا و چې یو سری به ګناخلله په یهودو په څوارو کې نو عالم تا پیر شپ ته پراغي ویره یا زه په سې کې دا زه په څو نه خلاصره دې کار او په پدې نو خدا په کوي و مې خپرو جونوا الا الله او يو او خلک منه کوي ان سبيل الله د دین د حداډه او الله په کوي ش او هغه کسان یكنزون الذهب چې جمع کوي چې کوم دې سرزر دې کې والفضه او جمع کوي او لایون پکونه او نو خرج کایو د او د ننانی بعض علما وی چای وین کو نه په کارو درځي ولا وین لیکن زمير د دا متراجه شو د مبرد نو دا, دا, دا, دا زحب او قصبوت زمير راجيدي په اعتبار د او ننانی او یا په اعتبار د کونوز وایزا کونوز او نا خرشکی دا گنوزیادا دراحم و دنانیر تی سبیل اللہ پلان دا خدای کی چراغی زکاة نور کئی دا قصح حدیث کراغل دی نو پا بشی رحم ویتا خوش خبری خبر ورکا د عذاب درنا یوم پا او رضبان لی یو خما چگرم والی بوکری شی علی حافدی دراحم و دنانیر و پا او دی جہنم کے نو پا تقوی ویگنو داغ باورکولی شی بحافدی پی سوسرا جباق و د دې تندوتا او جنوب هم د دې ترتا او د شورو هم د دې شاګان متا دا, دا نبی بابا وي چې دا درې زينه زکر یاد شو چې لا عمل ته سره غا فکرې چې دا وړ نو بیا چې هغه تو باندې سوال وک نو زه به تر څو ستر را کړم بیا به دې تر دې ته نو بیا چې سي بار سوال وک نو ته شاکره تادک کژې حقې ملومت دې انسان شي په توقوا دا وشتي هغه او تکدام ويدشي چې ها ما کنهستوم که جزاء ما کنهستو لا جزاء د هغه ماندا چې تاسو خدانه کړو خدانه دا مرچ زکاتم نه ورکو که انت شوم د خپل ځان له پاره رزوقو تاسو ما كنتم جزاء ما كنتم نزان دا اغی مال کن تن چویتا سو تکنیزون چا غبم خازانه کاؤ او دا اغیز دا کان پم نور کاؤ دا دا تکنیزون مانا دا ملی زالی مانو بیادا سکارو کو پر دا اخیر تکی دخو ملی بیادا کو چا دا غبیو کاؤ دا ناغکی چکن دی پر جب کی پتیر دا عصا پر کی اور دا دریمشتی دے زلقیدہ زلحجا او محرم دیگی او بل چدی نو صد او بل رجب دي لادرې صلاه سن متواليات او رجب موذر کذا پر صدې نه شي کوم دې سبي کو به ودا شي کارو کو چې با خپل خواهش شو شو جنگ کو نو ته محرم نه شو حرمه وکنه نو هغه کې به جنگ او بیا به فسپر نه کو نو سپره به بل پرجلو بیا شقایف بنکی نو صبران قدس سنه دی محرم او کفر سد یلک کفر کلی متواتدی کہ مشکیک او زیادت فی القفر عجب کا فری او دا زیادت تو کفر کې کفر خو په ترقه کې روان دی باندې ردی دی د بارکه وره خبره ان دمیاشتو دې کې کنا چې مو تبردي د پر ترتیب د احکام شرعیو عند الله تعالی استا عشر شهران دوناس میاشت دي دا چې کوم تقریر پرځنه اے حاجت المیدا کی حضرت کوم دعایا ته پکې ویلو کی او فیتاب الله یعنی په حکم پولیسان د خدای کی چلوه محفوظ دي یا مپه محفوظ باندې خلق السماوات چې الله پیدا کړل اسونو مکی منحه بعد پکې لاس ددی ددی ټول سمې چرنا اربعون حرم او ځګه کې جنگ حرام دی او محترم دی هیڅ وګرځتوه م سره دا قوتونه منسوخ دي را روانه یا تروا منسوخه دي پښې په دې او لکه تحقیق دادی چې نه اوس په منګ پدې میاشتو چې دی پایي وکاو ابتداء باندې کوو پېږي کله منسوخه کانا نو یانه د دې یعنی د پایي چته دې پایم نه کې نه دې پای وبکه او باکه او سم چې دې نه حرم سري او سم دا چې موږ بچي کم دې پته مې چې کافر موږ سره جنگ نه کوي موږ به نه کړو مثلا الله په کوم ځان کې کتن او قیم دا تحريم د دې اربعه فرون چدي قیم دې دې مستقيم دې په پلاټس دی مو که سذر مکه وی په دې سذر میاشتو کې په پلو ځانو چکتا فقي کوي ایا چې ګناه پکې کې نو ګناه حسن ګناه د کنو ته باندې په هغه کې بدلږي دا شو بیا ني سوري سو او په ریبټ باندې ګناه ماتی دا دغه رجماتی او په درو باندې سو رجماتی او چې سره د ما تخيل بس راض و راض الدين الكيم في بلاطس دي موفي انان المشركين كافة جميعا في كل الشهور وجيصر من شوفه واذا او قال علماء سويه شافكم ويتحريم يوسف اشتغل كان جدا للدفاع في صورت كلي دفاعا او جنگی گئی دا مشریکانو سرکا فتن دا طول سران کما یو قاتلونکم کافلہ کتھول او فتولو میشتو که وعلمو ان اللہ حمال مسکر ترقید پا کفر کے ادا زیادت پا کفر دے مالو مشیش کفر سر گولی مشاکک دے لا زیادت پا کفر دے یعنی ولی دے تحلیل دما اور زیادت پا کفر دے کتنے تحلیل دما اور او یو دل ویهی ګمراتی په دې سن هغه کسان چې کافر دي یحلونه حلال کني دانشیا امن یو قال دا هم په کې او چنګي او یو او حرام کني عامن بل قال ادا لسره पारा دی یو واچکو د دې او دې پرکی عده تما دا عيد دا بامنا دا قدد ده شمار دا اغي حرمان ده جان نا حرام کرده و يحلو ندوی حلال جنیمان حرمان ده دا وصوصا ددوی دا نفسونا ده زینا لهم خیستا کلشم لدوی تسوو آمالهم اغبادرین دا عملون ددوی اوالا قلائه للقوم اغبادرین دا عملون ددوی اوالا in our shape. آخرة بدل الاخرہ تا غمن دي چې په معنا د استم دي په بدل دنیا ماتو نو د اخرت کی الله اوجه چې په ما متاول حیات دنیا اغاندي نبا د ژوندې دنیا فل اخرت په مقابله تل د پرد مقابله مقابله اخرت کی الا قلیل مگر ډیر کمه ده نو قلیل لره پک کثیر ترجی ورکوئ او پانلې لره باقی باندې ترجی ورکوئ او خیر الا تنفیرو اصل کې ان الا تنفیرو کتاسو در رسول الله سره نزې چې آتا نيعذبکم عذاباً الیما اللہ با سزا در کی تاوستا سزا در ناکا او ویستبدل قوما پھئی او اللہ با جکم دی با بدل کی راوجی ویستبدل او اللہ با کی قوما یا قوم غیركم بیدتا سنا سم سن لا یکونو امسالکم سا سپشان بر عمل بنی او لا تدروحو شیعان اتاسو زره رناده او پټین نشه را سوړي یره د دې آیات معلوم شوه پکې کیا ورسړي چې کم دین او د خدای دین امدا پرې دینو الله به د تپه پر سړې پیدا کی بلکې ویل کې حافظ د خپل دین او ناصر د دین دی کیاهوبې پرې پرې دی دا نو شرد دین نو الله به د په نوایي بس و يستبدل قوما غيركم ولا تضروف شائعات اللہ دا ستاس و ضرر حدایتنا شئی رسولی و پتی ام رجی کن آتا قطننگینا ویلی سلامتا ام واللہو علا کلی شان قدیر او اللہ پا خرش ابانی کامل قدرت نگلی رجی ومن اغه سړي چې د آلنۍ په قدرت تي اغه ان سر د خپل دین او د خپل پیغام برتي نو خیر اډا پروا نهشته کته تاسو پري خو ته کنه نو سی اوټیمو چې د د په اعداو کې کثرتو او وعليو کې قلته خدای اوسره اندات کړی دي نو خو سره څنګه کوي دا خو سړي سم کاله هجرت کیږي ا إلا حضرت سره امداد نکوي ما فقط ناشر الله نو الله امداد کړو د دې رسول الله صلي الله عليه وسلم په کم وخت دوستان کمو دشمنان یې ډیر جاتو از اخرجه الذين په کم وخت جرو وستر دلره یعنی محتاج کو استوتا هغه کسان چې کافر دي ساجیس نه ناسنجو ول منشود دي بنا برخالیت خالقون لهي لګي کنه احد اسنے یعنی یو ددواؤ یو ددواؤ یعنی پدویم مرتبہ کی واقعی مولی و سدیگی اگبار دیو پر صدی یل پیغمبر اللہ السلام دی ایج کماتی الغار پا کم وقیدی دیوانا پا غار کی غار چدی غار دایو نغدی یو سرن دی یو صور چکه کمکه موعظه کې جبل صوره ذکوی چې سور ستویا او دا وې تو دین دا وې په شکل دی دا غر دا خار غر کې حضرت ری وزي تیر کړي از یقول په کوم وخت چې حضرت مبارک وې ویږي کنه ل صاحب هي خپل صاحب ته چې سوتي چې سیدي اکبر دی علمګری کی کې لیکل دي که څوک د صحابیت ته سیدیک اکبر نمونه کر شو دے کافر دی زکه دد صحابیت په قران زم ثابت دی دا بلې چامنه دی حق دی شي لا تحزن تم مغم جن کیگا او ددان مغم پزان هو کپنه ویله سلام اپنه ویله سلام ان الله کنا اے په تا کدیک کافر ورو وسه دی چی په جبري سور باندې را ختل اپنه ویله سلام سیدیک اکبر کنسی دیکی اگوارو تونی حضرتو کدبی کی یو کس خپوطمو قتلن منبو بینی خپوطا ایک خپوطی او قتلن امب منگو بینی او پا دا غوخی دا سر دا کمتر رغالی دا کمتر پا غده کی جارا واچولا او فورنی پا کیا گیا واچولا او باللہ جولا گک نا دیکھنا آن کبوچ دی دی او بیغم اخپلتار پا غده کیو گئی او مبيب قدرت تطلي بينه وبيا بدا جال سنگبي او داد داد جو لاك تا چاني بچن انا تا بسنگبي دينو تا ددي كم تري داو تا کرو لي بيا جه پاولي پرتي وي داو مات شووي نا بوغي تري بيدا خانه كوار خلي كدي تا داغريو ني كم تري تخ ساي داغري پرپل لاو تي ظن العنكبوت على خيري البرية لم تنسج ولم تحني لقد قلت لابتحك نبس راتي على خيري البرية لم تنسج ولم تحمی وی گمانو کو پدغا سر کم ترے باندی و پجولاگت باندی سی لم تنسج لم کندب دا جان نمخبرکری ولم تحمی او دے کم ترے با پکی بیا چوری سی دا اگین چوری دی و دا جان دا نمالوم شچن دی ورگت دا مانا دي. دا قصی دا بردادی کاسیدا بردا کې دا ټکی وی نو له حاضر دی وجنا الله په ویو اذ یقول ل sahibi لا تحزن م غم جن کېگا مخفق ان الله معنا خدای په زموږ سره دی طالبانو وی ستراتیګی ویګی کپا معنا د معنا پیش وی فلا تحزن بدر نل شټول غ ا دې کنا دې فأنزل الله سكینته الا نازلکلا خپل سکینه معنی میکړي وا آرام دي خپل په او یا تصدیق اکبر او او او ان دا زمری یقینا نبی علیہ السلام تراځي ایں دا و سره وک ب جنودن په لخر سره اې چې کلمه حتا او کلمه تو عبادت هی جواہر دو خالی بدا واللہ عزیز الحکیب اللہ پا کوئی چی ان پی رو پا غذا پا سلاشے او اسے کان لنو سپکاو درانے دو سپکاو درانے سمانا بی او کیا دتون بکنی جا خفاپن چنو جوالان سپکیے او اسے کان لن او درانیه چه بڑا گانیه اور خبره ترکو یا خیفا پن سپک کنا سپک سمانا الواد و قضع نشتا مده سپک دی ما هیچه نداره مغمی هیچه نداره او سکان دامان چه الوادشتان املا شهده پا کم دیم که چه جهان چه کم دی فرج علن وی گوری او جاہی او جحان دوکه فی بیا امواج هم پمالون خلص رو انفس کم بی سبی اللہ زالکم دا جحان دکولی چری پمالو پنفس قربانی ورکول خیر لکم ان کنتم تعلیمون فی اگی کنا او کتاس کوئی گی لو کانا اللہ دعا فی اگی کنا حال دمونہ پی کانو بیا لیگی لو کانا کچر تبید دنگا چدا توت دعوت ورگئی چدا غزوی تبوکتا اکم غزا دا غزوی تبوکتا لو کان که چرتوی دها جدا تو تداوت ورکه چ غزوی تبوک تا دا سبی دا چې دین او اودن قریبن اردان سامان د دنیا دے قریبن نږدې حاصله ولتا چې زر حاصلې دي زر حاصلې دي دا کړه و ادرشا غداري مل اغه تابیداری مل حز دنیا د غری اغم د ما د غنیمت ده پایگی پایگی پایگی دی منافقا مستقری دی باتا دی مشقت رازی داد شکی مانا شکت سمانا آنگا سپر چی داغی پا وحلو باندی انسان پا مشقت غور دی شکاک مشقت دوی که نا او دتاک دانس مشقت دی آو داچی گی دی نسری اخبار بلغیر دی ویسا حلیبون چی واپس رازی نذاغدا منا تکاوس پسمو چوه خو یره ما ته دا عذرونه دا, دا عذرونه تا قط پن او چترې وی او زه دې قسم بخوي بالله تخدا باندې هر کله چې تاسو ته غږوي تبوک نه راوافه شه س 24 تطوانا که زمنګ تا خطوي دمکه دو غزا تا نخرجنا ماکم يهلكونا في هلاكي اهل قسم والله يعلم اور اللہ وی کی جن ملکا دی بون دی په دیو غذر کې درو جلدی اف اللہ عنکا خدای پاک جو بخا ایکی الله بتعفو کا لماذن تلاقم په دې پیښی دا د پچیدې کنا تیسه کې وی په حضرت مبارک باندې اس سمعاتہ بنشت او پیښی او دا د پچیدې او قاضی یې یې دی جدا چې شوق معاتبہ دي تو عین او دید کلام نه پیژني ها پې کې دې نبی الله سلام نه قصور نه بشوي هیڅ څوک طور نشتا پې او دا چې دې کړ دې ته کلمت استطاح وي پې دې باندې کلام شروع کیږي لکه یو سري امپل سنت وي پې کې عفال عن كما ذات صناتتي امرې خدا دیو با خدا ما غکار دی سنگه که لا یو بلتوی که نا خدا دیو با خدا غکار نو دلتا که افلا وعن کلمه ازنت لهم که اے خدا پاک دی معاق که تا ولی بیت نو دا چه دی نسری دا استبتاق بایوی دا استبتاق دا کلام دا پا دیده کسماعاتا بنیشتا دا حضرن ساحدت مبارک نسو قصور ندی شویه یعنی خصوص دې نه شي چې بيږي کړي ته دا اعدام کی بلکې دا کلمت استقامه او دا د نهایت تعظیم د فررازي مګر اوسنه په تویه یاله که اے اے د خدای ودی ا زما کان تشنګه را سوي کنه وې اے د خدای ودی ا د خدای توسته زما کان تشنګه کو دا کلمت استقامه او څوک وی چې دا معاتبه نو قاضی یا زو درنګې مفردات القرآن کې وینې دي چې دا شریطه عربه باندې پوینه اصل کې یې سلې کده عربه اړپیږي دا دا څه راځي د دلیل ښا په الله دی موافقا هغه کیسه موږ استاد به خدا دې وبخا کما ازل تا تا بلی جاته توزیدا ولې اجازه ته دې بس خبر تا واقع یې اجازه ته ونه کوه ناسکان برې کړی چې څوک تنه اجازه په فاته کوی دوکه واری منافق دی چې نه واری مخلص دی ما فقط نو ما خبرښتانه چې وه ولې پکې شي دا معنا ده خبر به وکم چې څوک اجازه واری د فاته کې دوه نه فپیه ماپی پس خبر غلله معلومه چې دې تذبذب دی کنه دی نا با پخبل اخکار شوئے حتا یا تبایرا تردیش اخکار شوئے باؤ بے گی لکل لکل لدین آن اکسان جسودا قوچ رشتون او وطا عالم القادبین چو اقید اواقی معذور دی لکا بلادان دی زنان دینا خوک پروان لدی کن او وطا عالم القادبین او تا پی جندلی بے دروگ جن فدی غزر کے اولا استان با سلاسا جی اولا استانزینو کا تا پی گی طلب پیگی انفقوا ان نفسی حتجر بمقادر کوان ان یجاهدوا د دی از نواری چې دی یحاذکی پیگی قربانیو کی د انبال هم په معنی نو فلوس را او په نفسونو خپلو کسان لامنونا چې من بل او رزاستنه وروډی او ورتابت پیگی او پښتکی واقعیدی پهلوه هم جنن ذبی په حقانیت د اسلام کی نباکون فی ریبهم یا ترددون نو دوی پدی خبل ریب و پدی شکی یا ترددون حیران و سرگردان دی او ولو انادو القلوجا ورچو سلی غذا نزیم او خام خاداگید فارس دیاریم که دیو اوچ اے اند قصر آگدی پی که بیو سادر کی ولادی نداخل غذا نزیم برازا ولو انادو القلوجا او قدوی خیرادل رید و تیدو غزوی تبوکتا نا نریب ته تیاری کړي ورانګه د پړه وحدهن اسباب د سفر سامان د سفر پیداګي ته تیاری کړي به پته یي کولو د سفر لیکن الله پاک بدګني ولیکن کرے الله هم بیاصوم ولیکن کرے الله لیکن الله بدګني ان بیاصوم پر ته کې د دبی غذا دا دبی نخل غدی فَثَبَّدَهُمْ أَلَّنْ بِي سَسْكْلُ كَدْوِي سَكْلِدْوِي خُسْعَلَاقْلَ سَسْبَسِكْلُ أَوَقِيلَ قُعُدُوُمْ عَلْقَائِدِ دیکھ درے مذہبہ وارد موقسرين وَقِيلَ دوی تقويني شو بے دا قبیلی دا حمر تقوينی یعنی ازلی چکینے سرد الناس جاغت بوداگان دی او مریضان دی ماشومان دی اکس رکے نیزای ودیس رکے نیز بیغم سمانا یعنی دا مسلد دوی پا ازل کے مقدر ادھا چدو دی پا, پا حق سدے جدوی پا ناس دی نا دا ازلی امر تکوینی دے ازلی دے پی کھا او یادارا چ وکیل او ویری شو دا اير څوک دي شيطان دی او خوندو مال قائدین سو دا ویری شو شیطان متوي او دا پس ابي دي د وسوسه سره چکینا سره دا کیناستی دندن کین درې موایا او وکیلہ د چدي دا اولاد او زوجات او تو وی چې او کوتو کین مال قائدین سره دا استونه دا مو سره دا منځ تراس دیو تاسو مولې ځای یی که ایات دریح قول له علماوی دی کوله اتره چې دا خېلق اندو محل قائدین ورته چا به دی نو خرجو الله وحید ذینت للخو نو خرجو کچته کوتی وی فی کوم پتاس کې غزوی نمازادو کوم پیږه نو دوی په زیات الفتنا او سپېږه تلبی که څو لږ کم دی سو فتنه فساد او خرابې چې دښمنیستا او د قطر او په مابل پیدا کې اليك انا الله پاک وي توفيقكم او په پیګه جاسوسان دي دا هم د بیړه لپاره پیګه جمع د سماع جاسوسان جاسوسان دي مانا د څه تاسو خبره وکړه د جاسوسي داوې تک دا سماعون چې نو سړي د جاسوس نه یې بارته او بعض علماء یو بل ترجمه کړل دا چو وپیکوم پتاڅو کې سماعون تابیدار دي د دې لپاره منافقان دي ورته وګورئ ته خپلې کې کنه سموکه حمدون کې یعنی تابیدار دي الله علیم من ذوالمیم الله علیم د او خیر لقد يبتاغو الفتنه فتنتا او دې تلقڑی و فتنا لقا ینه کتنه تا ته و من قبل رم بید دینا اول ما قدمت المدنہ ستم دینی منوری تلانی نطاعو والوحلت کی دوی پیتنے قدل ہے فیسنگ با دددادین سکو بابا ختم کو وقل لگو لکل او دوی ارو لر ارو تا تب فکرون او کارون فکرون اعدا سی ارو لر ارو لیو, لیو شدد دیو ختم کو دددادین بسنگ با دل کو قلبو قلّ تمامه دا الو له ورالو و تا تا ستاته او ستا علاقه دین تا او لکا منې پې کې کړه نو امور کارونه فکونه میکرو نه دی کړي چوپکما پکما ترې کدي راغو حتاجه الحد تر دې چراغي حق چې امدان تخړې دی پې کې کنه امدا دالاده تخړ دین اسلام کارش وو او دحرامن الله او خارشه دین ته خوده او خوان کاريبون او اے نیوټه کیکېرا نه په د حلूपी کې ظاهرا دونه اسلام کے ظاهري ته داخلي شو اوسم پکی باجيني نه دي حضرت څنګه کیسے هو शकړه بلې پیش ته په وته په دې په مدینې نو ورک د پټنې نه پټینو تبعیش دل تدر تپ دل من چه تامونس کیه گی پیتنا که خود دل تامواں کیه بل داره او دام پیتنا دا چه تدر غزوه تبوک نفاته کیه ایکنو ولی دا پیتنا ندر سا تبعیش دی دا شه پاک پیتنا پیتنا که تباکی دا جد دیم یا کہست دا اس دا دی منافقان رو بازی خصوصی خصوصی منافقان دیخوا دالی شخ انجل چلی دی دی پا پس پدا جانانو پسی کر ومن هم وباہز ردوین آغا صوفتی یقول چووووی ای اذن لی ای اذن لی ومن هم یقول اذن لی ما تا اجازت و کار پا پا دکی دو او لا تتنی او ما پا پتنک مغرد وان تبیج دیتا شفاق خدا دی خدای ویالا فیل پتن دی سا قدو پا پتنک خود بی غوزی دری دی او پا دی مدینه مونو رکت او رس پا درانو پتکتی انتک او بللانا چدا تخلوپ دا تخلوپ چې کم کنده بزانه کې نه او دا نه فق والې فتنه نه دسه د فتنو کې اوسه ما کوي دا دا شي سقوت دی ور دي درې او ب ان او یو کم جهنم چې دي لكن الجهنم چې دي لمحیتهن احاطه کوم کې د فکا چروبان دي دې دې او دې ست سخت دشمنان دی وی ولي ان تو سبقا وی کی چتور سی تا ته حسنۃن حسنت حسنو رسی کی راحت مسرته غنیمت تس اوپن نږي غم جن کوي حسنت وی غم جن او ان تو سبقا اگر چتور سی کی مصیبت لکه شدت او سختی ها یقول وی قد اخذنا تحقیق سره منګا وشتو امرنا تدبیرا امر خفل تدبیر خفل من قبل الان بیدا دینا تا دی مسیبتنا ذکر چپا دی شو شکر دی چو وسارتلی نیو منتبا امنا مسیبت را چید لگی اوه یتولو او دی رو گردانیو کی اوه هم فریخون آدی خوشحالگی کی استاسو بمسیبت بیگی فریخون سخت خوشحالگی کی استاسو بمسیبت دادا مبالا گیا مانا دا کم جانا ملومت شو فریخون سسگا دا سگا آدی سپتی فلي حطاري عند ندي برهوند سخت خوشالي که استا سو مصیبت او تو تو وجه نه خالي كله يشي بنا تو تو هر از نه شي مونتا الا ما كتبل له لنا ما گه الله مو کرے زمون دپرا په لوحي محبوس کي هو مولانا الله پزمنه زدي متوليد کارونه دي منګه کاسا او حاجت روا دي او وعلى الله او سر په پی پيو خده نه په بلچا ما دکه مومن پتا کې یو توکل پکا دی لکه قل تو وجه حل تاسو انتظار نکوي بنا کومګ باندې الا احل حسن یی مگر دیو دی د عاقبت دین او مگر دیو د گو انجام کلي زر دو انجام کلي سی یا چې کم دی کامیابی دی په دشمن نو غازی بشو او یا شهادت نشايد بجو اذا خسنه ينسا تسليه ده خسنه ده خسنه موه النسه احسنه ده الا العاق الا احد العاق بدينين خسنه ده يو ددوه انجام ونو ريخ ولي و یا غزا ده بشو او غني مت بحاسلكو او یا بشهادتو بجو بس ونحنو منكو نتربسو بكم من یین تدا کو بتاه په معنی ان یصیبکم الله چې الله تاسو ته مصیبت ورسې او رسې تاسو ته زبست ترجمه کوه کا عذاب نوی نما منطقه الجمع کو له وکنه د تر هغه لري چې ست دیوکا ان یصیبکم الله چې ورسې او رسی کې الله تاسو ته چې ورسې تاسو ته د عذابین عذابو من عندی څخه ځل جنابنا آسمان نه نا ناظر کی آسمانی عذاب لکه سرزرش وا شو شواک شو, شو او بیا ايدينا اجازمون پلی تا آکی باتن این آم اکم متربیسون منگتا سوی آکی انتظار تو قل نداد ایسے دیکھنا داد جد ابن کیسے منافق رہا رسول اللہ مبارک جا مال پیشکوی حان دا مال بیدان والے دیر مال پیشکوی نا استاد امال قبل اولو نا زخرا بنے کر بینا منافق سلیمان نال مخزیز تا خالق نور داسی وطونوی خم لبیل سلام بیزو اسر آخده منی کریمان مال مالوی اینسی وانشتی نقش دیدی نولی حاضر دیو جنب دیکی اس خبرتون اللہ پاکوی چا قلتو وطوی چا انفقو تاسو خرج که ما خبلتو عن پاکوشی پاکوخ سرا او کران یا پنا خوخ لن یتقبل منکم هرکیز نقبلی گی لتاسونا ولی انکم کنتم قوما ناپاسکین تاسو یو قوم خارج د دایری د یمانه پسکه چې د مشفقات صفطرا شنو دا معنا وکړي په کینه پرمانه او ما منعهم دا منع حد ومفوله والی د خومې مفولیا ول دی او ان توق بل نکړي ها الا ان مگر دی مون نکړي چې کفرو چې دي کافر دي په الله رسول باندې او نه یاتون الصلاه او پی نارাজি مانځتا الا وهم کو صلاه چما دا کسلان دا مگر وی سي وی چکم دي سس پستی ولی چې کا دشت ده پر دې ته وا څرخ نه کو دا وجنه کوي اولا البم چې کو نا کی تا تا او کینه خسکې ایمان خپل الا وهم کار خون مگر وی بد قانون کې دي نا خو خ قانون ولی زکه چې بي زکات تا دې کو سو او جزيو ته وی وی جزاپه مشرما نشته نو اپنا ته واجب کا نتاجب کې دینو غورځې دالرا هموال او مالنه دتی او د اولاد دتی ولی کته چې دا مال او اولاد سره ولې د خدا د دنيز محبوب دي نجی محبوب ندي بلکې دا استهتراج دي ظاهر کې نعمت دي په باطن کې نعمت دي ان ما یرید الله قدې او جی پدی مال ته څنګه زغدي یعنې ان الله اراده لري یو اکتبهم مها چې الله عذاب ور کې دی ته د هه په دې مال او په اولاد او جون د دنیا کې ولې لاول د مال د الحबास حفاظت کوي کې یو مال بل لګي او د څنګه کې د امال چې دی ا په تو شکوره د امال د سره چې دی فقور کې دی ټول شپو ویږي عذاب پک لري همغه بهغه موته یو چې په دتوه شو په تیارن په فالو خور ته اندلې کړي اما هي چننداره مغمه هي چننداره دستارنداره مغمه او وختو له فائدی رولي او خو ولنه وردیږي نکشته شي چې ته په ګولمو له خو په ورځې راو علم دا راځي موږ ځان سره نشدي بس تر دې پاتدونې ساک دا دا خدای دې قیامت دي, دي او ته ځه کا ا کشر جی او او ورپسې يريد الله لو اعظم بالحال بل دا چې ولې مال کتل لسان کاري یا کان په خدای په زړه ستولس بچې ما خاتم دین څنګه نوو ځارشه مدته کې وپټې څوک هغه مګو دوستانه شي چې مې وکړ ته حقوق کنه او بیا زه دولس خلک ناشته وکړو نه شي نو لا پیسې ګټل ساتام کار دي دولسونه وکړې الله يرند لشه پیته عذاب ورکی به حق د دې پراجما قول وکي پساتلو کې ته الواد ته الله دې ولې ساتام او وبغي ان تصحهم ارواحهم ارواح دبي او هم کافرون او دي به کافری یعنی د دي به مو فکو پر کیږي ول hayat بالله او ويحلفون بالله او قسمونه رب اللبانی چه انهم لم منكم چه ما غتاسونه یی نو المؤمن علی لیکن یاترای وما هم منكم د دې تاسو ندی به یره پنجنګی تبوک کې چې دی او فقزوې تبوک کې بس پرتد د منافقانو نه مکمل پروتای محمد بس خبر رسولا لیکن هم قوم دفرقون لیکن دا قوم دی یریږي نو د دیو نه په اسلام کې داخل شوې دي د تقیه ده په دې ځان بچ کيه تاسو هیڅ اعتقاد او یاد نری نو یې چې کجیت تتبیا مو می زید پناهه ملجا ستوی زید پناهه تو او مغاراتن او یا غارونا پر سر دغر کی مطلق غارونا ګری خاموت کړی مغارات ستوی الکا پکې غارونا پر سر دغر کی او متخلن او یا پکې زینت دا داخلې تو تنگ تنگ زینت دا داخلې تو متدخل متخلی ک متدخل ها د لکل بیا متخلی ک متدخل متخل منصوب بیګ زوینا د تا تو ډیر تنگ چپا دې تنگې سره وته وردی کدا بیا همې دادرې نو لو ول لو الې بیګ نبي ګر جاءه تا او هم او با اتندیک ی لکسرنگی چھتیز رو از تون دیکن جیج محروم پی جنی و ایسرعون فرس الجموح آج جیج محروم دا مناد او بیو تلوار کهی دخل دیتا پرشان دخل از تیز رو بستا جیج بست